Десять тисяч коней, тридцять тисяч худоби, п'ятсот похнюплених бранців поволеньки заїмлились у поперек плинучої ріки. По обидві руки від паші з фортечних мурів і башт у спину цьому перепливанню з сумними чорними жерлами дивились очаківські гармати, козеві слюки і собаки. Сипахи піднімали на мурах кухлі і тішилися бузою. Паша оглянувся. За ним стояв хан. Пасльонові газі Греєві очі жмурилися з гори над Дніпром. Над його розбурханим муравлищем, що борсило ревло, гребло ногами та руками, набирало в роти і вуха води і відпирхувалося за гривами хвостами. «Господи!» – сказав хан і перевів погляд на море. Перевів і заціпенів. «З моря!» Припадаючи до води, як темні привиди, вихопилися козацькі чайки Хан помертвів Його пасльонові очі зробилися білими, а губи біліші відковили Козаки, запорожці, гіне від степу, звідки ми їх чекали А з моря, звідки ми не чекали Вони обхитрували мене, вони мене підпильнували Тепер, коли моє військо пливе, безпорадне в Дніпрі вони вирубають нас до голови. Не пропали, вигукнув на затогли, і, розштовхнувши за климами схарапуджених ханських агланів, помчав крізь вітер на башти. А сорок козацьких чайок, по двадцять і по тридцять запорожців у кожній, вже мерехтіли веслами не Орді, за гребінцями з хвиль, ховаючись поза ними. Чайки гостро заходили попід вітер, відрізали орду від Типчакового берега, до якого вона греблася. І хоча козацькі човни бігли проти води, води проти них ніби й не було, бо чайки летіли неглибоко і низько. А коли над їхніми невисокими щоглами, над козаками, випорхнуло ще й повітрило, чайки витягнулись як стріли і гоном-гоном погналися так, що Дніпро перед ним – Скипів, затріпотів і розтопився. Татарські вартові на сандалах і на плотах заметушились біля невільників і загорлали у хвилі до нукерів. Та нукери їх не чули. Похлинаючись пінявим худобиним лайном, борсуючись серед бугаїв, корів та лиці волів, пливучи за гривами і хвостами коней, Нукери молотили Дніпро ногами, кричали самі і не розбирали, про що охорона горлопани до них. А козаки вже вихопили шаблі. Раптом декілька менших від інших чайок закосили вітрилами і подалися брати галеру. Галера влупила по них з гармат. Та хвостаті димучі ядра з прямовисного галерного борту козацькі мокрі чуби і оселедці перелетіли, Лише пробили двоє вітрил. На поміч сипаха матросам Зашкваркотіли ядра З очаківських башт. Очаківським туркам бити по чайках Заважала власна огрядна галера, Під якою вже біліли зубами Запорожці. На галеру полетіли гаки. Матроси ринулися рубати, Прив'язані до гаків Мотузяні драбинки, По яких вже дерся Шаблюками козацький молодняк. Молоді, з самих м'язів і сприту хлопці. Ті ж козаки, що розчепіривши ноги, стояли в чайках, зсаджували турків з рушниць. З галери на голову запорожцям западали червої фески, а за фесками і дівчата. Бухкаючись у зборунину воду, зведеними в корчах руками, вони чіплялися за весла, за драбинки і тягли чайки на себе. Показались гамували дівчат-запорожці, «поперекидаєте!» Курінному отаманові Омиляну Грошко в його чайку, як у вісні, просто на руки скочила з галери його жінка до кія. Турецькі гармати покинули довбати галеру і узялися токти головні козацькі човни, що вже допалися до орди. Турки загамселили вправно і по-хазяйськи – бо десятеро чайок піднялося на вибухах над Дніпром, змахнуло веслами попід хмарами, перевернулося і попадало разом з козаками до гори дном. Та обв'язані з боків очеретом чайки не потонули. Випірнули з вировища козаки, посадили їх знову на плав і, перехиляючись з низьких бортів, знову заходилися рубати. Турки били по запорожцях. Я, виходило, били і по Орді, бо козаки впали на неї і не відривались. Хрип охопив Дніпро, Очаків здригався від гуду власних гармат. Козаки з Ордою перемішались. Татари хапалися за козацькі шаблі зубами, руками, гризли й ламали їх. Дехто з нукерів, збожеволів у воді, сміявся, а хто цілував перед смертю коня в губи, клав на гриву йому свою голову і, зносячись, та чекав козацького шабельного замаху. Від луплячих дзюрків крові поміж синіми султанами вибухаючих ядер, одурілі від ран бугаї брали плоти на роги і з торчма перекидали їх у купі з невільниками та охороною. Декотрі бугаї, звинувачуючи один одного у нещасті, почали битися у хвилях межи собою. У корів зупинялося серце, і вони опускалися на дно – Невільники поналипали чайкам на весла, і козаки, грибочи вже невільниками, піднімали їх над татарами і опускали, піднімали їх над конаючою ордою і опускали. Від берегів у степ тікали сайгаки. Дніпро горів у козацьких шаблях і в татар, аби врятуватися не було навіть і соломини. Хан Газігірей вихопив кинджал і вдарив собі у серце. Кинджал зламався. Під халатом у хана був панцир. Тоді Газі Грей переступив через поруче і полетів з даху в провалля. За ним кинувся Нозет Обидва з переламаними ногами вони лежали біля Дніпра, під стіною фортеці, у Кропові, і Паша втішав розбитого хана, як міг. На двадцяти з сорока уцілілих, безносих і кривобоких, покалічених ядрами чайках з горилицею трофейних сандалів і неповороткою галерою, кошовий отаман Запорізького війська Богдан Микошинський тягнув додому до Базавлуцької Січі. Козаки ледь грабли.